Rakkaat tiimiset, tervetuloa Paskisen pariin. Jatkamme tänään sitä, mihin viime viikolla lopetettiin. Kuikulimme silloin, huuhulimme silloin Pössilöä studion. Hän on kuinka sullakaan vessassa tuolla noin, mutta ihan justiinsa tulee... Tämä on ilmeisesti vihoviimeinen paskis ennen taukoa. Keväämällä jatketaan sitten taas. Ja toivottomuus on autiohuone. Toivottomuudesta ja autioista huoneesta on saapunut studioon. kalvaana valaisee, anna aikaa. silmän räpäyksellinen. Sielun oh, yeah. on Kärsimysten tie, tie, tie, tie. Tiet, sari tai kärsimysten tie, tie, tie, tie, tie. Pössän, missä olit viime viikolla? Etkö kerro? En kerro sulle, ei kuulu sulle. Ei kuulu. No se itse asiassa ei kuulu mulle. Nyt kuulostaa vähän omituinen, mikä tässä on taas? Onko tässä näin jotain? Kyllä, kyllä helpottaa. Kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia. Pösänderaus, pösänderaus. Anapas tulla en loppu vielä viimeiset viedolloroset. Minusta on arvo tullut vähän liian utelias. Niin joo. <tos> Miksi et, sä, miks et sä tullut se tullut lähetykseen? Anteeksi, mä vien no. kysymään tommosia. Eihän se tosiaankaan mulle kuulu. Ei kuulu. No, mutta sähän kyllä ilmoitit, että et välttämättä ehdit tulla. Mä sitten nopeasti ja lähetyksen jälkeen. En kyllä en tiedä tänne näin enää rikospaikalle sitten. Mutta silloin mä löysin tota no niin... Ykkani puolesta. Oliko sä halpaa ruokaa tai jotain? Joku en, enskanimisen artistin löysin viime like. viikolla. Niin mä luosin, mä soitasin, että mä soitaisin vähän like. enemmän tällä viikolla sitä sitten. Mitä on nyt? Tässä on joku Sjörmister Taffin tota, no niin, viritys, kuten varmaan kuulet. Eli paskis on alkanut. Mikä? Ottakaa osa, Ei se siitä. Ei, ei se, se siitä. siitä. Halvinta ruokaa, joka ei vaadi juurikaan rahaa. No, sehän on silmän ruokaa, joka ei tosin täytä juurivatsa. syötävää maitoa viimää ja ruisleipää hinta niillä on rahaa kyllä on hinta niillä on rahaa kyllä on jos et sä soita Mä sinun turhaan rakastuin, jos et sä soita. Miksi kaunit vaatteet päälle puin, jos et sä soita? Miksi sua vielä odotan, ei kuuta moita, jos et sä soita? Pössö, eikö säkin saat vihdoin viimein maksettua velkassa? 150. Siine kesti, mä oon niin. Pahaja, niin Mä oon huono maksaa velkaa. Mä ajattelin, että mä laitan perään noita noi tota, ää, Viron venäläiset, mutta johan sitten alkoi tulla sitten... Ja Jatkää, voin sitä huolella, että antaa niinku rahaa käteen suoraan. Mä en ole käteisraha ihminen. Onko <tuh> muistaakseni me, me, me, me, kaksi vuotta sitten lyötiin vetoa, että IFK ei voita mestaruutta? Löytyi me, me lyötiin eka veto kaksi vuotta sitten, veto lyötiin viime syksynä. Ja sama hävisi se molemmat vai? Niin. Okay. Kolme vetoa meillä oli, mikä hänen kaikki. Okei, tää on loista Miten sä vetoa, että sä hävit seuraamankin vetoa? Kaksi koski IFK, tai yksi Matti Nykästä. Ai niin joo, Mut sitten se omat Matti Nykästähän me ei ole vielä tarkistettu. Sä väitetään, että se ei mukaan pidä. Eikö se toinen Matti Nykänen? Okei. Okay. Se vanhempi. Mehän löytiin kahdesta Mattinikästä tuoniista niin vetoaa mä, mä sanoin, että tää häkki heilahtaa, mut sehän he heilahti muuten Haha, ha! Ha ha! ha Sä hyvistit Me lyötiin nimenomaan, että kolmas maksan sulle 150 50 ekasta IFK-vedosta okay. Tokas IFK-veto oli, että hävisi jokereille okay. Ja sitten tää kolmas oli se, että Mattinikäinen joutui linnan ja se joutui Joo, okei, okay, selvä Joo, Joo jo, selvä. Mä en enää lyö sun <laughs> veto, mä oon oppinut tästä Mä oon oppinut tokasta kerrasta Mä en oo ekas kerrasta, enkä tokasta, mutta sitä kolmas kerta opettajia, okay. että näin oo sunkaan enää vetoa. Joo. Niin sä oot sit, oot sit, te sitten se u 2 sitten. Anna satane! Jos mä kerran noin kaikkeen, niin tosiaan, kun se Matti oli silloin vielä auki silloin, tosiaan, kun silloin se U-2-kekan aikaan. Saat oot vielä oo velkaa! Anna rahaa saatana! Maksaa on velkaa! oo Kyllä, oo oo oo Mä. Vai pitäiskö, Olisiko sun mielestä pitäiskö tää päivittää olla? Me ollaan niinku kutsuttu nimi. Puita, salamoi. Nyt, soi. Puita, voi. Nyt kato... puita Viimeksi, kun mä tota, olin, joudun yksin tota, no, niin, harrastamaan masturbaatiota eli viihdyttämään itseäni täällä näin, niin sä voit ottaa nyt enemmän tota laulu, laulupuolta ystävällisesti. Varmaan osaat hoitaa nyt sitten, sehän on sun hommassa ainoa melkein, mikä sä osaat. Osaanko laulaa? Jeee! Si siis osaat... Ari myöhemmin laulaa! Mä, sä älä keskeytä, sä osaat, sen, sä osaat sen tehdä, mikä sopii niin paskalistaan, eli sä osaat tehdä se just riittävän huonosti. Ehkä, ehkä se to, todennäköisesti la, la, la, laulat vielä huonommin kuin minä. tosi mähän en la, laula, koska mä vaan huudan, niin tota, no, se, sitä ei välttämättä voi. Tota... Hän istui oi, viereen, oi, oi, oi. Tätä ennen... ei ole tullut aikoihin soitettua tätä viisiä Palataan sen verran lyöntiin, sori. Niin. Mä muistin sen kokonaan väärin. Okei, okay, no niin. Mä maksanut 150 Mä oon launneet yksi IFKV, mutta se oli 50 U2 lippu oli satanen. Niin ne mä oon maksanut, mutta Matti Ny Nykänen... Joo. Ei ole vielä ratkaistu, koska mä en muista, mitä me lyötiin vetoa mä, siitä. Mä, mä, mä sanoin, että häkki heilahtaa. Mä muistan, mä sanoin, että mä en m... ole ihan varma. Se pitää kaivaa se, nauhoita se, se on, ja palata ensi keväällä Mä oon ihan varma tästä näin. Joo. Se oli 50 veto, se on, veto. Se on veto. ratkaisu, mutta okay. siihen palataan keväällä. Mutta häkki heilahti sen, nyt siinä meni niin, Se heilahti kyllä. <laughs> jo, Vaikka maustahan se, on... se sai heittää viikkoa en, ennen... Keikkaa, Joo, jo, että... jo, mä, muistan, mä, mä, mä muistan sen nimenomaan siinä mielessä, kun mä sanoin, että vankeutta tulee. Mä, tota, mä, mä sanoin vahingossa, että häkkiheltäjä. Mä ajattelin, että se ei välttämättä se ei joudu linnaan, mutta se saa, saa niin siis vankeustuomion, mutta ehdollisena, ettei tule ehdotonta. Niin kun vankeutta tulee, niin se ei tarkoita että se ei tule Niin, häkki niin Mä sanoin, sanoin että sä sanoisit, että Siksi mä rupesin vetämään sitä vähän takaisin. Siksi mä sanoin, että älä rupea vetämään takaisin, koska mä tarkoitin, että se on todennäköisesti se saa niin kuin ehdottoman että on vankeustuomio, ehdollisen vankeustuomio. No, tämä pitää tutkia. Se, se on siellä jossain, jos, jos jaksat kaivaa sen. Jäkähän niin sillä... Kaiva esille, jatka kaivaa. Hyvät naiset ja sillä jaksaa kaivaa. Siudista ondura, ei, ei eikö ei tää oka se viissi. Eiks saan Doma Andra. Joo. Pitäisikö mun pitää sitä ruotkista päällä. No vetäseppa vähän. No laulappa tosiaan, kannatpa tulla! Kato löydätkö se rat sieltä, tuskin muista ruotsin sulkua niin hyvin. <laughs> Mä tiedän, mistä kohtaa tämä viitimme. Niin, niinpä, niin. mutta ihan sama. Mä... Okay. mutta sehän on ihan sama, mikä alusta. on. mutta se kui, on? Mulla... ihan niin sama, on? Miten se on? Miten se on? Miten se Miten se on? Miten se on? se se on? on? No, just. <laughs> <Pessi on talossa. laughs> no. Ette varmaan Joo. En ensam kvinna sökeren En Bessie mist Ja En Jordiin täräksystä, en undra, vemsarsvei kämpöön. soker, siltu, myy. eller lii, en fyra, Vierä sinä norjaksi. Kompeola törnekruunan minn Lidt för kroppen varm Ett römmom mammas emma fam Ett en et utom jårsi kärlekstör En undran vem söns väg Oja blee ja na edomar Bimbe rev No meitä et jessämme, teitä. No, Se on evilantommi tässä, jolloti, jolloti. Nyt olisi semmonen pi... No, se on evilantommi tässä, jolloti, jolloti, No Se on evilantommi tässä, jolloti, jolloti. No, se on evilantommi tässä, jolloti, jolloti. No, se on evilantommi tässä, jolloti, jolloti. No se on Evilan mitässä tässä jolloti jolloti. No se on Evilan mitässä tässä jolloti jolloti. Nyt olisi semmonen pieni hetki aikaa tässä viettää suomalaisen kansansaudun parissa. Ja mä ajattelin lukea sellatteen jutun kuin karhu ja muurahainen. No se on Evilan mitässä tässä jolloti jolloti. Nyt olisi semmonen pieni hetki.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 Ja pyysi sinne, ja kuman taisi sytyt tulee ihan pylistä Ei, mikä sä oot, Matteilan kokela? Ei, mikä se oot, Matteilan kokela? Ei, mikä sa oot, Matteilan kokela? Jos sä tänne tekoulan, niin voisi vaikka leipä tai vaikka. Jaa, käsi. Haluaisin vaikka salatia ja ranskalaisia. menin kauppaan ostiläski Ja voin lille mässit ja voin. Näki raportlistejä riimejä viskomas Kertoi niille, että oli kirjoittelu vähän. Sasko tulla teidän studiolle ääni tämä? Ne vastas myöntävästi, et vaikka heti tänään. Matkustan kustantena kolme levy ehti väsää Elastinen kuuli mun jutusta sen jälkeen Yhdessä duunattiin lisää musa jälleen Ja jatkaa samalla linjalla Pidän oma juttu tukevasti pinnalla En mistä hinnasta luopuisi jutusta kuulla kärki kynälä mä mustetta rustaan Tässä teille Suomen nuorita hippo Jos se totesi, tämähän on ihan, tota, niin kun toi puhuvakone tuossa, noin, tää on ihan pikkukeetä, mutta silloin pikkukei, kun te hän oli kypsessä 14 vuoden iässä, muistaakseni, mutta tuossa puhuvakone, oli 10 vai 11? Mikäs on Suomen vanhinta hip kun tu oli Suomen nuorinta hip-hoppia? Findergans, on niin <hys> Jotku mummot voisi perustaa, tai papat voisi perustaa joku hip-hop-sysystä. Ari Räppää, niin, niin mä ja olen Suomen vanhin. Niin, hi... en, niin em, ei, äh, mä oon Suomen vanhin räppäri, mä en mikään turha räppäri. Mä, mä, mä vedän niinku, äh, riimiä niinku lonkalt, äh, onkalt, onkalta, onkalta, mongelta. Mut kyllä kyllähän toi Tuoman Nurmihan teki sen dumari Dumari. Mutta oon Suomen vanhin räppäri, onneksi olkaa. Kiitoksia, hyvä minä. Jos olen tehnyt yhden, yhden, yhden no, niin, biisin, niin ei se tarkoita. Mutta tähän varmaan toinenkin. Sanapas mulle joku aihe nyt tässä näin sitten. Keittiö. Keittiö. Keittiö. M mulla on hy hyvä keittiö. Mä en ole mikään heittiö. Hei mä oh, On mä Ole hyvä. Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kerta oh, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kateudesta. kyllä, vihreä kateudesta. ei kyllä, kyllä, kyllä, apeunesta. kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, yhden kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, ano. kyllä, kyllä, ano ei, ei. Mahtavaa. T mahtavaa tosi mahtavaa. <lipä> no ni joo, niinpä tietysti sitä voi päätellä, kuinka hyvä matsku sitten oli. Tässä on Crazy Frog ja tietenkin tämä versio tästä Blue-kappaleesta. Mä en varmaan kuulta tätä aikaisemmin. Joo, joo, tämä ei ole... Tätä me ei ole I'm blue, I'm... Mä vähän kun näen, mikä leipi arja antanut mulle. Pitäisikö pitäskö, pitäis. no, pitä, mitä me pitäisi tehdä? Yleensä, aivan oikein, aivan oikein, aivan oikein, aivan oikein. No, no, Vähän pitäskö, toiseen pitäskö, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Voisi ottaa enemmänkin jotakin. No nyt näitä jollotuksia. Tossa kyllä tuli alkuun niitä jolotuksia kirjekappaleita ja mitä niitä olikaan siinä. Niin... Ja maksamme velkaa ja aina kun nuo toiset ja bla bla, bla Joo, ei, ei, ei hirveästi näitä sitten. Uh. Lavaalan pössö. aamukaa vuoteeseen on tuonut rakkalleen. Valotat tuu ikkunasta monen hetkeen jokaiseen. Saa peitämällä koko päivän ja taikojaan. Ja tuntea kun lumi maan. Hän risti kädet käänsi hiljaa ylöspäin. Ja kiinni miten onkaan saanut rakkautta hän. Aina toi voi kyllä paljon, mutta saikin enemmän. Hän ei yhtä tiennyt hän. Niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen. On puhdas niin kuin hanki helmikuisten aamujen. Voi kumpa joskus kauemmin sen koissa kesää voisi. Lillain tullen kartoa ja tumpuu aina pois. Ollaanko me mennään monikaan mainoksiin tässä välissä? Ei olla vielä menty mainoksiin. Joo, on niin pohti päällä. Niin, no, joo, he, me, me, me, mehän pitää mennä mainoksiin tästä. Antaa tuolle... Kertsi, anna tuolle tää. Olen suomalainen. Noi. Olen mainoksiin. Joo. Radio Helsinki. No no on. Indikonkari Placebo saapuu konsertoimaan Helsingin jäähalliin. Keikkaan on perjantaina 14. päivä syyskuuta, ja lippuja konserttiin saa 12. Päivä maaliskuuta alkaen tiketistä ja lippupalvelusta. Liput maksavat 49 euroa plus mahdolliset toimituskulut. Radio Helsinki. Bokor kan karpan. No not not Joka paikka kolottaa, kun kulma tulee sisään ovesta. Pipo kutittaa, se enrikoaa inhottaa, jos pois ottaa. Saa varma virustartunta, kaikki naisilla on jalassa. ja pitkä takia peitämässä pepua. Myös tytöt käyttää pipoa, tai muu lämpölakia. Ei katsella, on ihanaa tukkaa. Ja, ja, ja, ja valitettavasti ihmiset kuuntelivat edelleenkin paskalista ja ilmeisesti tämän jälkeen sitten tulee perinteinen paussi. Siellä me saadaan taas jotakin kuningasajatuksia, että tehdään tehdä vielä parit spesiaalit, mutta näillä näkymin sitten paussi tulee onneksi olkoon. Ja sinne näin ollen sitä johtuen se otetaan tämmöisiä vähän to totutumpia paskisklassikoita, kun tuli niin paljon soitettu noissa spessuissa teemalähetyksissä munkinlaista musiikkia. Niin sotetaan nyt näitä vanhoja klassikoita hyvinkin paljon. Ja yksi sellainen on seuraava biisi, kun Pösilö sanoi, että Pösilö pitää ottaa rooli, että Pösilö laulaa. Niin. Mä oon tehnyt sulle ihan oma tämmöisen version. Kun mun piti keksi tuossa sanoja tuossa äsken, niin, niin sä voit sitten, tota, niin, että sä muistat tähän, näin, niin keksit itse tähän näin nyt sitten seuraavaksi. Räntiä vaahden. Ah, antaa laulaa mukana. Niin. Oli. No niin, aina mennään. Mikä tää on? <laughs> Ränti ja vaahden. Oli vankeina Holon saaren. ja Vahonen. Oli vankkeina ole. Mikä tämä versma me meidän no, laula, laula. Ei parta pahoille kasvaa. No niin, kun suomi pojat maailmalle. Kun suomi pojat maailmalle lähti. Ne siellä koskee korva rypäsi. Ei alko ollut, mutta onneksi oli lähin kauppa. Sieltä sai eurolla valkosta bakkoa. Präntie niiden kaverit, tepi ja jarmoa, oli kännissä koko matkan, Mut ei se ketään haitannu. nuuun. Oli vankeina on saaren, Fränti Mikä versio Räntiä vaan en, rasvaa. Mutta pojat ei parta kasva. kasvaa. Kun oli esiintymässä joku Paskalista ilta. mä järjestin, ei, ei mikään varsinainen niin Paskalama aikuisen konsertti vaan, mutta missä me soitettiin vaan levyjä siellä, niin, niin siellä oli sitten esiintynyt Tero Mollanen, ja tää on nauha. taustanauha. Mistä niin oot met, met, mä, mä löysin tämän tuota jostain. Käsitte Aika pahvista. Joo, tuossa on mu muutama muukin kappale, missä pelkästään nämä tässä näin. Se sitten tämän päälle sitten, kun ei ole bändiä mukana. Hämmästyttävä, hämmästyttävä. Mäkin oh, joo, joo, haluun taustan aloja. No niin. joo niin. Mä olisin että olisi laulaja, kun sä oot tota, tänne esiintymässä. Mennään seuraava viisi. My name is Hinka, and I'm so Show you how to party too. Oh, you oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, 6 1 oli Inga from viiden ja me mitä liittyy 6 Poika on tullut kotiin, kotiin. Nyt me poika saudoo se, se valvoo, se riekku järällä Meidän me poika on tullut kotiin, kotiin. No ei, mennä Yksi lepää, se henkeä vetää yksin miettiä en mennyt kesää Oli ystäviin, aivan pelti kiinni Toteli, vitriini Täällä silmänsä raottaa Ei vielä varmuutta uudesta kodista Täätyy sen sarpata, kunnes on tullut sen aika juhlia. Nyt poika saudo, se kylpee ja huutaa, kannusta sampan joo, poika on tullut kotiin, nyt poika sauduu, ne jatkoi edellä ja katsella päällä, meidän poika on tullut kotiin, vuodessa loppuun, mä lähden uuden levy. Kiva tullessa alkaa se kiima, aika kellosta loppua tiima Jälj viimesii, tosi koitoksi, hyperlevo tonne, ei unen päästä kiinni Tuosittain naamat, koita poikuu saavat Nyt kapteeni käsille, no annetaan poju laulaa! Nyt syöksyy sukkuulaveenukseen. Mikä oli kappaleen nimi? Sukkuulaveenukseen. Oikein. keen. Arvaatit kappaleen nimen. Loistavaa. Mitä se Moi miten se teiton? Hämmästyttävää. Mä en Media, media, media, media. Apua. Kai. Ei. Eikö? Oot räideröitä nyt tänne. Kyllä. Täällä? Apua. Ei ei oi apua, eikä seuraa. ha Ajo! Oh, oh, wow, <laughs> voi mm -hmm. Jos toi liian junttia menikään sulle, niin se otetaan sulle seuraavaksi kappale, nimeltä jäi munat vetoketjun väliin, niin päästään tämmöiseen vähän taiteellisemman musiikin pariin. Tässä on ileva aina. Onko laari koskaan käynyt niin? Ei! Valitettavasti ei! Ei mullekaan, vaikka onkin ihan mulle puhuttelua, kun olin lähdössä maailmalle. Tulu äkkiä hurjaa melua, kun isä jäi linja-auton alle. Se huusi pari saatanaa. Ne ei huomannut onnikkaan. poika seppelen nauasta lukeassa isä teuhot antavan myövää. Kun on sirkeät silmät ja kerkeä kieliä, kympillä ostaa ja kahdella myy. Kun on vuokkaat, munat ja vilpitön mieli, niin elämässä kaikki hänestä Kaikki järjestyy. Isä joutunut tekuumaan man Ei aivan varmasti joku pliulta. Minä vaan vainun oitis kanalaan. ja ja viisi tiulta. No heti löytyi ostajaa. Milasteen ja Flyon Juri Gagarin tehtyt englannin, englanninkieliksi suomenlainen kappa. Nyt tuli vähän minä toisinpäin. On tunnetumpi englanninkielinen versio kuin tämä sitten kieli, mikä on tehty. Tämä oli näitä löytöjä, löytöjä, mitä nyt oli tässä NS-syyskaudella. Eikö, eikö Joo, tämä oli, oli näitä pössen löytöjä. Pössän löytö, pössän löytö, yes. Se on kyllä... Kannattaa laittaa levyn kantteen, että minä ei pö... pössän löytö, niin kyllähän kyllä menee kaupaksi. Arvo, tota noini... Ammatillinen arvo nousee. on Minuuttiin Laita seuraava biisi soimaan samalla kuin tää soi kans. Sillä on niin pitkä intro. päällepä kau <tosKiina> Joo, nyt no, laitappa sieltä tulemaan. Tässä on Dream Teamerin Ritva's, Dream Teamerin Ritva nimistä kappaletta koskaan. On cool. Ja kyllä joo, se on niiden deomaa tuotan toinen, ne eka iso hitti. Tä Täs hyvä kertitti pitää laulaa vaan Ritva, Ritva. Missä menen maroksi tän jälkeen? Sitten viho viimeistä. Mulla oli nahkaliivit, buutsit ja takatukka. Sä sanoit, että nimesi on ritva. Rippa! Tanssijalkaa pääsee tampaamaan sunnuntaina 20. toukokuuta, kun Oswick Tentacles saapuu keikalle Tavastialle. Bändin valoshousta vastaa Fruit Salad Lights. Psykedeellistä proge-elektrorokkia soittavan bändin keikalle saa lippuja tiketistä. Hinta on 28 euroa plus mahdolliset toimituskulut. Yhteistyössä SUE, Live Nation ja Radio Helsinki. Tämä on Radio Helsingin. Joo, rakkaat viimeiset vihon viimeistä väläystä. Paskiksesta, nimittäin tämän jälkeen on ohjelman loppuja, ja eiköhän sitten taukokin tuu Eiköhän tämä ole pikkuhiljaa Loppuuko loppu, loppu, tämä ohjelma kohta? No, pikkuh... no tässä, tämä, tämä ohjelma loppuu noin parikymmentä minuuttia Pidätkö lähteä studiosta pois? Älä, älä, älä, älä jätä, älä jätä! En halua lähteä kahden kerran päästä, ei no, no, lähde koskaan se, täältä Jää tänne, hyvä tänne kanssa kiekumaa Tässä on yksi Paskimista biisistä, mitä Paskarista on ikinä soittanut Rock Zone ja Bloody ja korostan tässä Tämä on kiekuva. Oli jo on naishenkilö, nice ei ole mies. Sä luulit pösillä, että on mies. Pitkäämpää luulit, että tää on mies. Näin? Luulen edelleen. <laughs> Aivan. No kato nyt sen mies hän se on mies. hän yes. se, se on. En Joo, ei helvetti. Hyvin. No, mutta antaa mennä. Näillä mennään, näillä mennään. Tai ollaan menemättä. Tai pystytään ei paikallaan. Se siitä, ei se siitä, ei bloody, bloody my eyes, bloody my eyes. Saanko Ari kysyä yhtä asiaa? No kysypä nyt yhtä asiaa. Vähän ei ollut viime paikalla. et ollut, et, ollut, et, et ei, ku, ei kuulu sulle miksen ollut. <laughs> ei, Mutta ei, mä puu... kuuntelin sen lähetyksen jälkikäteen ja mm. mä pitkään miettini mikä tässä lähetyksessä Nein. on tuttua. Soitatte samat biisi toiseen päin kuin viime viikolla. Kyllä, siis... se on niin laiska, että sä oot kai viime viikolla levitti ja tulo soittanut eri päin. No joo, eri päin väärin päin, eri järjestyksen. Kun en kuitenkaan pistänyt niin niinku, alusta loppuun, vaan oot tuota, aina tulee vähän koempaa, taustalla. Mä en tiedä, huomaako kukaan välttämättä, että ne ei ole hirveästi tullut tuosta. Ei oo tullut. Ei siis, tullut. Mä en että tikka, se on ihan sama, mitä kappaleita on täällä. Se että kukaan kuitenkaan ei mitään merkitystä päästä tulee paskaa, tulee tunti täydeltä, niin ei kannata olla Tämän takia. Mä että meillä on joskus, sä paikan päällä, että mä tulin keskellä lähetyksen mieleen, että hei, nää voitte to to to toivoa bisexualit, silloin mä soitin toteuttaa to to niitä bisexualit, mutta sanoin, että ensi viikolla alkaa paikan päälle. Että silloin pidetään vartavasti niin, to to toivekorsetti, ei koskaan aikaisemmin tehnyt semmoista. Ne samat piisit toivottiin kuitenkin, pelkästään niitä samoja, hyvänen aikaisin, soitetaan niistä kahteen kertaan ja sitten. Se on takajärjestyksessä, miksi se puhuu myös takaperin? Tämä on just sen takia myöskään, että me ei so että noita kuitenkaan, niin kuin kuitenkaan lopu lopusta alkuun, sitten, sehän ei ilmeisesti onnistu meidän levyillä. Ei, ei näillä soitti Joo, se, ei käy. se olisi ollut todellinen taidelähetys. Ehkä ei tuntia kuitenkaan semmoista. Mennään seuraavaan se lisää heviä. bin <tos> Schnappi, Schne, schna, schnapp dich mich frei. Schnie, schnach, schnappi, schnappi, schnappi, koska pitää nyt toteuttaa viime viikon lähetys, niin kuin se toteutettiin viime viikolla, mutta kuitenkin eri järjestyksellä. Laitetaan seuraavaksi soimaan. on Belarus. Ja, seura ja seuraavaksi. Päällekkäin. Silloin kun mä soitin ne, niin mä soitin ne, niin tuli minuutin perässä, mutta tässä mä vähän, vähän, tota nyt tulee uudistusta. When all their hearts keep on beating as one The sky is blue When their the hearts ready. keep on beating as one The sky is blue And I'm riding and you So say that I'm ready to show you Let's come together So mine is mine Ready We're gonna let what you get Tässä taas. Mm. Tässä on taas vähän aikaa se edellä, tää toinen kappale. I love Belarus! Belarus! oo en oo en oo en perässä tässä oo en Belarusia. I love Belarus. I love Belarus. I love Tämä on perin rasittavaa. Tämä on. soittamaan toista no, no, nopeammin ja toista normaalia hitaammin. Onnistuuko semmonen Ei onnistu semmoinen Toista pystyy soittamaan vaan oikein okay, niin, että meillä on nämä toinen levy, Ei voi jo paskana. Aha, okei. Mitä te hyvä? Toi oli loistavaa. Mahtavaa, mahtavaa, mahtavaa, mahtavaa, mahtavaa, Kyllä kaikki on. Mä valko niin paljon, että mä näin ja kuulen sen kahtena. I love Belarus. Kiitos nyt he. Miten se koskaan rouvaa ylistetään? Tai neitiä? Mä en tiedä, Etkö? En tiedä. No joah, nyt on. Minä kuvitellut, että kyllä Pesynyt tietää kaikki nämä asiat, kyllä kerta kaikkiaan. Tääkää herra. Rauvaa. Ja no, ylistäkää herra, että katois, mä oon esimerkiksi päinvastuun sanon, alistakaa rouvaa. Pesynyt on innostunut. No nyt susta löytyy pimeä puoli. Päkmiä. <laughs> Haluatko vähän piiskaa? En halua Mulla olis tämmönen vyö täällä näin, että Tutko, tutko tut, tut. Apua, nyt mä lähden karkuun Hei, tuotko tähän ottaa piiskaa? En tuu. Etkö tuottaa piiskaa? Miksi et tuottaa piiskaa? No pelottaa Sapua, Ari Mä voisin vähän alistaa sua Sapua <laughs> Alistakaa herraa Alistakaa Ei poikaa Ei Alistakaa pöysiilyä No ylistää mielmiistä herraa No ylistämme herraa siinä sitten, että et sä piiskasta. Hallelujaa. Hallelujaa Hallelujaa Hallelujaa Kun kuunnellaan mitä toi sanoi, Tuos häntä. Oletko sinäkin pyhän Hengen vallassa? Oi, oi, oi. Ylistäkää Herra, taivas ja maa. Ylistäkää Herra, taivas ja maa. Ylistäkää Herra. Mut eiks se monet uskovat, että sä sanoneet, että joka vitsaa säästää niin tota, no niin, niin päin pois Pitäiskö kuitenkin en nyt, kun sä oot vähän tulma viime aikoina Ei suostu! Et suostu! On, suostu. Onks kukaan kysynyt luttulta niin suostumusta? Se <laughs> Ei se oo kiusaa! No? No? Ai ai, se olisi niin homoeroottista kuule Ei se oo kiusaa Kirkkaudessa! Arvollinen! Taivaan! Ihmellinen! Surmoinen! Sionissa! Kuningas! Kautta paskaa kestää! Voihan! Minuuttia yleistä! Viimeksi kokonaan, niin silloin niin kun mennään samassa eri järjestyksessä. Niin Tätäkin kunnellaan sitten kokonaan. Tämä on ihan sietämätöntä. Ihmeellinen! Suurenloinen! Sionista! Yli. Voimallinen! Ah, pysilyä! Mikä sä viimeksi ollut ollu tuhma poika. Ei pösyö enää siin poika. Ei enää tyhmää! Eiks se tyhmän pidä olla muttei tuhma välttämättä? Pösyö on kiltti, muttei vähän yksinkertonen. Oot sä mieluummin tyhmä vai tuhma? Tyhmä. Mä oon tuhma. Ehkä meistä pitää edota. Älä jätä muu. Niin joo. Mitäs me nyt, pitäis ku lähteä tai jotain nyt jos tää oli Niin, Joo. Mä ettei pyhi-voivallismatkaa jonnekin. Matti, lähti maan Albaniassa. Ihmeellinen! Arjon ihmeellinen, älä jätä! Allelujaa, joo, joo. Tää on ihmeellistä nyt tässä. Tää on suuri kärsimisnäytelmä. Nyt tää loppuu nyt taas vähän aikaa. Onneksi reilu kuukauden paussi on tulossa. Ellei me nyt sit keksitään jotain, mutta tuskin keksitään. Ei mene niin idean rikkaita Ei tosiaankaan. Ke keväällä, keväällä sitten, keväämällä sitten palataan. Huh, uh. tämä, tämä on suuresta kokemus, tämä paskalistan pitäminen, tai pitävättömyys. Onko tämä suomeksi vai Enkuksi. Ei tämä ole englanniksi, tämä englanniksi. Every night in my dream, I see you, I feel you. Ylistääkää, Herra! Armollinen far across the distance and spaces between us you have come to show you Ala la, latki. Joo, ala la, Mä me ilman jalkapalloa. Ha, ha, ha. Hyvästi. Tällä aloitettiin viime viime viime lähtys. nyt minä lopetan tähän näin. Tämä oli ilmeisesti tässä näin pallon. A, Mä Ei se siitä. Ei se siitä. Respect the best step. Respect meitä. Ja muistakaa, ei se siitä. Ei se siitä. Vielä kerran. Ei, ei se siitä. siitä. Hyvästi. Hyvästi. ensimmäistä kertaa. me silmiin tosiastuksissamme Olisin alunnut jututtaa Jos vain olisin uskaltanut Viikonloppuna menin kaupungille Kavereitteni kanssa Siellä sinä tulit minua vastaan Ja sanoit vai toimme muutaman sanan. Ja hän... Tiedän yöstä veneitä ja paratystä tätä sinä. Yhtenä aamuna kuultu Mutta tavasi kauas pois, jo huomenna. Itkit kolkapään, noja teen, sanoit ettei kannata.